Відмовлявся підстароста. А я думаю, що можна. То не був уряд вашмості, що тебе змогу наказували в таку людину в'язати і до льоху замикати. А врешті, хіба що він дозволить себе перепросити, не знаю. Підстароста вертівся, мов кіт, якому на хвіст наступили. Староста дивився на нього залюбки. Чого будемо битися так ні за що? Сказав підстароста. І кров християнську проливати. Так не йде, відповів староста. Треба приступити ближче, сказати «Пробачте, пане Отамане» і подати йому руку. Під староста скривився, наче кислицю розкусив, але мусив так зробити, як казав староста. «Чи ти задоволений, пане Отамане?» «Так, пане старосто, спасибі. Та ще накажи, ваша милости, щоб відшипився від мене з твою виттю, бо я таки не дам. Це ж я тобі вже казав». І без моєї волі не сміє ніхто забрати у тебе ні одного стебла. Тепер іди з Богом, а коли поладнаєш свої справи і захочеш вертатися, зайди до мене попрощатися. Відійшли обидва. В сінях під староста сказав Нащо це було того? Я так собі згарячу вибалакався, тож більше жартом, нащо було до пана староста йти. А могло б дійти до пролиття крові, сказав Тарас, бо я відрубав би кожному руку, хто б до мене доторкнувся. Тараса повели на башту замку, де стояла гармата. Він до неї пильно придивлявся. От штука! Не знати, як воно стріляє. Гармаші показали Тарасові, як гармату обслуговувати. Він її зміряв очима і все собі добре запам'ятав. Крам свій продав добре і збирався вже вертатися, як до нього привели старого черкасця, який виявив охоту йти до Тарасівки. Корній Клик, так звався. Запорожець розказав, що довше час був на Запорожжі, Вернувся потім додому, а що тут не застав уже нікого своєї рідні, то нічого йому більше в Черкасах робити. Притім він признався Тарасові, що вміє робити порох, бо запорожці самі собі порох роблять, і то дуже добрий. З цього Тарас дуже радів, бо такий досвідчений чоловік може бути в селі корисний. «Ну гаразд», – сказав, – «поїдемо, батько, до нашої Тарасівки», Бо в нас таких досвідчених людей мало, можемо зараз їхати. Як же ти гадаєш ота мене, що я з піску порох робитиму? Треба всього закупити, з чого порох роблять, сірки, селітри. Господь знає, що ти говориш, я цього не розумію, ходімо та купимо, гроші я маю. Пішли між крамарів і купили кілька бочок селітри, кілька каменів сірки. Тарас закупив ще багато заліза, з якого гадав зробити гармату. Закупили ще солю для села, Тарас накопив ще дарунки для своєї сім'ї, попрощався зі старостою, і всі вибралися в дорогу. Ті подарунки, що були призначені для підстарости, Тарас продав, підстарості показав дулю. Та тепер не такою легкою показалася дорога, як сюди. Настала сльотава пора, небо засунулося густими хмарами, з них безупину падав дощ, усі похнюпилися, промокли до тіла. На щастя, таке тривало лише три дні, але від цього степ розмок, а в річках та потічках пробуло багато води, переправи стали дуже тяжкі. Треба було далеко об'їжджати та й зважати, щоб не замучити селітри та солі. Усе понівечилося б. Вода порозливалася, вози грузли в болоті, треба було кілька пар коней запрягати та дрючками колеса підважувати, щоб витягти віз з грязюки на краще місце. Не раз проходив цілий день на одній переправі. Бувало й таке, що треба було все з воза повибирати та на плечах переносити, і аж тоді можна було віз з місці зрушити. Люди роздягалися до гола і бродили в болоті та грязюці по коліна. На ніч ліги і відпочинок вишукували горбовини, не раз кілька днів мусили перестояти на одному місці, поки води не поспливали та сонце землі не підсушило. Через ті перешкоди дорога протяглася так довго, що рахунок дням забули. Та вже, як степ просох, поспішали щосили. Тарас непокоївся, що за той довгий час у Тарасіці могло щось статися, і вже здавалося, що недалеко їм їхати, як трапилася нова перешкода, яка їх зупинила. Сонце заходило криваво. Запорожець віщував з цього велику бурю, і то незадовго. Люди були цьому не раді. Здавалося всім, що ось-ось доб'ються до свого села, а тут треба буде знову дорогу припинити. І справді надранком насунули густі хмари, зірвався сильний вітер. Синя-чорні хмари клубочилися, наче їх то великим макогоном мішав. Зараз дуже похолоднішало, валка спинилася, вони з'їхались в чотирикутник, кони позаганяли всередину і поприпинали до возів. Люди повлазили під полотно, ударив страшний грім. Пішов гуркіт по широкому степу. Люди почали хреститися та промовляти молитву. За цим громом ударили інші. Вони так густо били, що звуки їх зливалися в один страшенний пекельний гук. Слова не було чути. Потім зірвався дикий вихор. Хвиля вихру гналася степом, вирвала траву, розкидала її на всі боки. Шарпала і рвала плахти на возах. А при тому вихор видавав в себе страшні голоси. Там ніби вели тисячі вовків, ревли тисячі сердитих турів, свистали якісь дивовижні велетенські сопілки, грали величезні сурми. Люди прилягли на возах і держалися драбин,